ואת בנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם, ואל תמעטו. ודרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה, והתפללו ועדה אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. כיכו כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, אל ישיעו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקוסמיכם. ואל תשמעו אל חלומותיכם, אשר אתם המחלמים. כי בשקר הם ניבאים לכם בשמי, לא שלחתים, נאום אדוני. כי כה אמר אדוני, כי לפי מלוט לבבל לשבעים שנה, אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום אדוני. מחשבות שלום, ולא לרעה.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 ונתתי אותם כת עינים השוערים, אשר לא תאכלנה מרוע, ורדפתי אחריהם בחרב, ברעב ובדבר, ונתתים לזהבה, לכל ממלכות הארץ, לעלה ולשמה, ולשרקה ולחרפה, בכל הגויים אשר הדחתים שם, תחת אשר לא שמעו אל דברי. נאום אדוני. אשר שלחתי אליהם את עבדי הנביאים, השכם ושלוח, ולא שמעתם. נאום אדוני. ואתם, שמעו דבר אדוני, כל הגולה אשר שילחתי מירושלים ובבלה. כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, אל אחאב בן קוליה ואל צדקיה ובין מעשיה, הנבאים לכם בשמי שקר. הנני נותן אותם ביד נבוכדרצר, מלך בבל, והיא קם לעיניכם.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 ואל שמעיהו הנחלמי תאמר למור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמר. יען אשר אתה שלחת ושמך ספרים אל כל העם אשר בירושלים, ואל צפניה ון מעשיה הכהן, ואל כל הכהנים לאמר. אדוני נתנך כהן, תחת יהוידה הכהן, להיות פקידים בית אדוני לכל איש משוגע ומתנבא. ונתת אותו אל המהפכת ואל הצינוק. ועתה, למה לא גערת בירמיהו הענתותי, המתנבא לכם? כי על כן שלח אלינו בבל, למור, ארוכה היא, בנו בתים ושבו, ונטעו גנות, ויכלו את פריהן. ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה באוזני ירמיהו הנביא. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו, לאמור.